บุ๊กทูยี่สิบยีการสนทนาหนึ่ง small talk ห small talk หนึ่ตัวตามสบายครับ machen Sie es sich bequem Machen Sie es sich bequem. Thamtuo, mehnd, ju Bahn, kun eeng, na, klap. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Kun jaht, düm, aray, klap. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Kun schabt und d r e i m e Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ Ich mag klassische Musik Ich mag klassische Musik นี่คือซีดีของผมครับ Hier sind meine CDs Hier sind meine CDs คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ Spielen Sie ein Instrument Spielen Sie ein Instrument Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. n h singen? s i g e g e r n Haben Sie Kinder? n Sie k n e r n i e n e Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? a k e r e i n k r a b s i n e n Sie e r n s i n e n Sie e r n Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Kun mi m e w mai krab? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Ní kú nang sú kóng pòm. Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. Pòm gām l a n g à nang sú l e m ní. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Kun schon bei du Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Kun schon bei du Lachen? Gehen Sie gern ins Theater? Sie gern ins คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับ gehen Sie เ Ge กินณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด